O Caçador A cabeça de Artyon voltou a ser invadida por toda a espécie de coisas sem sentido. Os pretos. Só uma vez é que havia encontrado os malditos não-humanos durante um dos seus períodos de vigilância e ficara mesmo aterrorizado. Mas como é que poderia não ter ficado? Estás sentinela, portanto. Estás a aquecer-te junto à fogueira. E de repente é o que ouves. Qualquer coisa a ressoar, com pancadas secas, primeiro a distância, numa cadência calma, proveniente do túnel das profundezas. Depois aproximar-se, aumentar de intensidade, a fazer mais barulho. E de repente, os teus ouvidos são invadidos por um murro medonho que parece saído de um cemitério, já muito perto. E é a confusão. Toda a gente se põe em pé a erguer os sacos de areia e os caixotes onde estavam sentados para criar uma barreira, o mais rapidamente possível para terem qualquer coisa entre eles e o que se aproxima. E o mais velho de todos, a plenos pulmões, e com toda a força que ainda tem, grita. Alerta! Os que estão de reserva saem da estação a correr, para vos apoiar. Aos 300 metros, onde será necessário absorver o primeiro impacto, retiram a cobertura da metralhadora e atiram-se para o chão, por trás dos sacos de areia, apontando as armas à boca do túnel e fazendo pontaria. Finalmente, depois de terem esperado até os pretos ficarem mais perto, acendem um holofote e já se tornam visíveis as silhuetas deles, que têm formas estranhas, como se fosse o produto de uma imaginação delirante. Nus, cobertos de uma pele preta e brilhante, com olhos muito grandes e bocas que parecem crateras, avançam com passos ritmados, em direção à fortificação, em direção à morte e com um abandono indiferente, sem vacilar, cada vez mais perto, cada vez mais perto. São três, cinco, já são oito, os monstros. E o que está à frente deles levanta a cabeça, de repente, e produz um uivo que parece um requiem. Sentes um arrepio por todo o corpo, resistes à tentação de te pôres em pé e fugires, de atirares a arma para o lado, de abandonares os teus camaradas, de mandares tudo para o inferno e de correres. O holofote incide diretamente nos focinhos dessas criaturas, de pesadelo, para lhes atingir as pupilas com a luz muito brilhante. Mas é óbvio que não os faz sequer piscar os olhos nem reguer as mãos. Eles continuam voltados para a luz, com os olhos bem abertos e movem-se sem parar, sempre em frente, sempre em frente. Será que terão pupilas? E finalmente os homens avançam a partir dos trezentos metros com mais metralhadoras. Deitam-se alinhados ao ouvir as ordens. Está tudo pronto. A ordem, a muito esperada, de fogo, ressoa pelo túnel e de repente as armas começam a matraquear e ouve-se o trovão da grande metralhadora. Mas os pretos não se detêm, nem se abaixam. Continuam sempre a andar, muito direitos, sem abrandar o passo, com toda a firmeza e com toda a calma que já haviam mostrado. À luz do holofote, podem ver como as balas lhes atravessam os corpos brilhantes, como os empurram para trás, como eles caem. E como logo novamente se levantam, outra vez muito direitos, outra vez avançarem. E mais uma vez, embora com um tom áspero causado pelo rompimento da garganta por uma bala, ergue-se um uivo sinistro. Vão passar mais alguns minutos até a tempestade de As conseguir finalmente romper a teimosia inumana e irracional das criaturas. E depois de todos esses monstros terem tombado, já sem respirarem e sem qualquer movimento, Ainda irão dar-lhes o golpe de misericórdia com tiros disparados contra as cabeças deles, à distância de cinco metros, para se sentirem seguros. E mesmo quando tudo está terminado, quando os corpos tiverem sido atirados para a fenda, a terrível visão deles continuará a pairar diante dos olhos por muito tempo. As balas a enfiarem-se nos corpos negros, o a escaldar-lhes os olhos muito abertos, E ele sempre avançar, firmemente, na vossa direção. Artyom estremeceu, a lembrança do que passara. Sim, claro. Seria melhor nem falar neles, pensou. Há a cautela. Uh, Andrit, prepara-te. Estamos a caminho. Ouviu-se gritar da escuridão, assou Acabou o teu turno. Os homens que estavam junto à fogueira começaram a mexer-se, despertando do seu estupor, pondo-se em pé, espreguiçando-se, pondo as mochilas às costas e pegando nas armas enquanto Andrei erguia o cachorrinho nas suas mãos. Peter Andreevich e Artyon iriam regressar à estação enquanto Andrei e os seus homens voltariam para os 300 metros. Pelo turno deles não ter chegado ainda ao fim. Os substitutos chegaram e trocaram-se apertos de mãos, falando-se do que de estranho teria ou não acontecido, cada homem a desejar aos outros o bom descanso que mereciam, sentando-se perto do fogo para continuarem as conversas iniciadas antes. Quando já todos se encontram no túnel a caminho do sul, Peter Andrevich começou a conversar acalor acaloradamente com Andrei sobre um assunto qualquer regressando ambos, pelo que se percebeu, a uma das suas eternas discussões. Enquanto isso, o homem robusto de cabeça rapada, que fizera as perguntas sobre os hábitos alimentares dos pretos, afastou-se deles e aproximou-se de Artyon, com quem começou a caminhar a par. Portanto, conhece Sokoi? Perguntou a Artyon, em voz baixa e abafada, sem olhar diretamente para ele. O tio Sasha? Bem, claro. É o meu padrasto. Vivo com ele. Respondeu Arteon, com sinceridade. Não me digas. O teu padrasto? Nunca ouvi falar de tal coisa? Murmurou o homem. E qual é o seu nome? Decidiu-se, Artion, a perguntar, entendendo que. Se uma pessoa faz perguntas sobre o parente de alguém, então essa pessoa ganha o direito de também fazer perguntas. O meu nome? Replicou o homem surpreendido. Por que motivo os quer saber? Bem, para dizer ao tio Sasha, a Sokoi, que perguntou por ele. Diz-lhe que foi o caçador que perguntou. Caçador. Diz-lhe que o cumprimento. Caçador. É um nome estranho. É o quê? O seu apelido? A sua alcunha? Perguntou Artyon. Apelido? Hum. O caçador fez um sorriso malicioso. Que importa. É totalmente... Mas não, filho. Não é apelido. É, como eu direi, uma profissão, alguém que caça. E como te chamas? Artyom. Ótimo. Ótimo, então. Prazer em conhecê-te. Estou certo de que nos veremos novamente. E com certeza muito em breve. Saudações. Piscando o olho a Artyom, antes de se afastar, o homem da cabeça rapada ficou para trás aos 300 metros, juntamente com Andrei. O caminho já era curto. A distância... A que se encontravam, o ruído animado proveniente da estação já se fazia ouvir. Peter Androvich, a caminhar ao lado de Artyon, perguntou-lhe com o ar preocupado. — Ouve, Artyon. — Quem era aquele que estava a dizer-te? — Era um tipo estranho. Fez-me uma pergunta sobre o tio Sasha. — Deve ser um conhecido dele, suponho. Conhece? Não me parece. Ele veio para nossa estação alguns dias, para tratar de qualquer assunto. Parece-me. Fiquei a pensar que Andrei já o conhecia. Foi ele que insistiu em ficar no mesmo turno de vigilância com ele. Só o diabo sabe por que raio é que achou isso tão necessário. Quanto ao rosto, acho que me é familiar, de certo modo. Pois é provavelmente difícil esquecer uma aparência daquelas. Disse Artion. Exatamente. E onde foi que o vi? E qual é o nome deles? Sabes? Perguntou Peter Andrevich. Caçador. Foi o que ele disse. Caçador. Tenta imaginar o que isso deverá ser. Caçador? Bem, para nome, não parece muito normal. Peter Andreevich Franzilson, o sombrolho. À distância, já se via uma luz avermelhada brilhante. A estação de VDNKH, como a maioria, não dispunha de iluminação normal. E ao cabo de 20 anos, as pessoas já se haviam habituado a viver sobre o clarão avermelhado das luzes de emergência. Só ocasionalmente é que havia lâmpadas elétricas normais nos apartamentos que eram as tendas e as, as divisões da estação. E só algumas das estações mais ricas é que eram iluminadas por lâmpadas de mercúrio genuínas. Essas lâmpadas tinham dado origem a lendas e os habitantes vindos das províncias de subestações distantes e já esquecidas é que ainda alimentavam o sonho, a no desafio de conseguirem viajar só para irem ver esse milagre. A saída do túnel... Os guardas entregaram as armas a outros companheiros e assinaram os nomes no livro de registros. Peter Andreevich apertou a mão de Artyom antes de se separarem e disse-lhe — Já é tempo de dormir. Mal me aguento acordar e tu também estás com cara de quem vai adormecer em pé. Dá socorre as minhas saudações mais calorosas. Ele devia vir visitar-me. Artyom disse-lhe adeus — e já a sentir o peso da fadiga, dirigiu-se para o seu apartamento. Em VDNKH, viviam 200 pessoas. Algumas residiam nas instalações dos militares, mas a maioria habitava em tendas dispostas no cais. As tendas eram de fabrico militar, agora já velhas e rasgadas, mas ainda capazes de cumprirem a sua missão. No subsolo, já não tinham de enfrentar o vento ou a chuva, e eram mantidas com tanto cuidado que se tornava fácil habitá-las. Não perdiam calor nem luminosidade, e eram quase insonorizadas. O que mais podia desejar para viver? As tendas estavam apoiadas à parede em cada um dos lados, ao longo das linhas e na zona central. A plataforma fora transformada em algo que parecia uma rua, com uma passagem bastante larga entre as tendas. Alguns desses apartamentos eram grandes, albergando as famílias mais numerosas e ocupando o espaço debaixo das arcadas. Mas havia várias arcadas que permaneciam livres para se poder passar, em cada uma das extremidades do átrio e no centro. Também havia outras acomodações por baixo das plataformas, mas o teto já não era tão, tão alto, o que as tornava menos adequadas para a habitação. Em VDNKH eram utilizadas para armazenar mantimentos. Os dois túneis do norte estavam ligados a um túnel lateral, que se prolongava por mais algumas dezenas de metros para lá da estação, e que em tempo servira para os comboios darem a volta e dirigirem-se para outros destinos. Agora um dos túneis estava bloqueado, e o outro seguia para norte, a caminho de Botanicheski, Ossad, o Jardim Botânico e quase até Mitishi. Era uma via de retirada, caso houvesse uma situação extrema, e era aí que Artyom tinha estado de vigia. O segmento restante do segundo túnel e o desvio unificado entre os dois túneis foram guardados para o cultivo de gogumelos. Os carris haviam sido desmantelados e o solo foi arado e fertilizado, com resíduos sólidos provenientes da fossa séptica. Ao longo do túnel alinhavam-se agora filas arrumadas de gogumelos com os seus capuzes brancos. Um dos túneis do sul fora também deixado abaixo e, aos 300 metros, dera origem a uma zona de capoeiras e de pocilgas. O alojamento de Sukhoi, onde Artyon vivia desde que ele o adotara como filho, ficava na rua principal. O padrasto era um homem importante que trabalhava para o governo assegurava os contatos com as outras estações e os poderes vigentes haviam reservado a tenda só para ele, o que demonstrava bem a sua importância. O padrasto ausentava-se com frequência durante duas a três semanas e nunca levava Artion consigo, desculpando-se com o fato de estar ocupado com assuntos demasiado perigosos e de não querer submeter Artion a riscos desnecessários. Costumava regressar das suas viagens mais magro, com o cabelo desgranhado e às vezes até ferido. Mas na primeira noite em que regressava à casa, ficava sempre na companhia de Artyon, contando-lhe coisas que eram difíceis de acreditar, mesmo por quem vivia neste pequeno e grotesco mundo, já habituado aos relatos mais inacreditáveis. Artyon também sentia vontade de viajar, mas era demasiado perigoso vaguear pelo metro, sem uma boa razão. Os guardas das patrulhas das várias estações eram muito desconfiados e não deixavam passar quem tivesse uma arma consigo. E ir para os túneis desarmado era a morte certa. E assim, desde que viera de Saviolovskaya como padrasto, Artyon não beneficiara ainda da oportunidade de participar numa única expedição decente. Era às vezes enviado a Alexivskaya, por motivos comerciais, mas nunca ia sozinho, claro. Viajava num grupo, e o mais longe que ia, às vezes, era até Riscaia. Mas, fora isso, houvera uma expedição da qual não podia falar a ninguém, apesar de querer desesperadamente fazê-lo. Tinha acontecido há muito tempo, quando ainda nem sequer suspeitava de que os pretos pudessem estar no Jardim Botânico, quando esta era apenas uma estação abandonada e sombria e as patrulhas de VDNKH estavam posicionadas muito mais a norte nessa altura aliás Artion ainda era só um rapazinho com os seus colegas decidiu correr o risco durante uma mudança de turno esgueiraram-se pelo cordão levando consigo lanternas e uma caçadeira de dois canos roubada aos pais de alguém andaram durante muito tempo a medo até chegarem à estação do Jardim Botânico. Foi assustador, mas interessante. À luz das lanternas, puderam ver por todo lado vestígios das habitações humanas. Cinzas, livros, chamuscados, brinquedos partidos, roupas rasgadas. Às vezes, apareciam ratos, fugazmente, e faziam-se ouvir sons estranhos e atroadores vindos do túnel do norte. Um dos amigos de Artyon Ele já nem se lembrava de quem fora, mas talvez tivesse sido Xenia, o mais enérgico e o mais curioso dos três, perguntou. E se tentássemos deitar abaixo a barreira e subir à superfície, pelas escadas rolantes, só para vermos como é? E o que há lá em cima? A disse, de imediato, que era contra Os relatos mais recentes que o padrasto lhe fizera sobre as pessoas que haviam passado mais tempo à superfície ainda estavam frescos na sua memória, e incluíam o modo como essas pessoas haviam adoecido e o tipo de horrores que por vezes se avistavam lá em cima. Mas os seus dois amigos defenderam logo que era uma oportunidade única. Quando é que o conseguiriam fazer, sem adultos, numa estação abandonada como aquela em que nesse momento se encontravam? Agora também dispunham da possibilidade de subirem à superfície e de verem, de verem com seus próprios olhos o que é ter só o céu por cima da cabeça. E abandonando toda a esperança de o poderem convencer, declararam que ele era tão covarde que ficaria sentado à espera deles. A ideia de ficar sozinho numa estação abandonada e, acima de tudo, de manchar a sua reputação aos olhos dos seus dois melhores amigos foi completamente insuportável para Artion. Reunindo toda a sua coragem, disse que sim, que estava de acordo. Para a surpresa de todos, o mecanismo que acionava a barreira entre o cais e a escada rolante ainda trabalhava. E foi o próprio Artyon que conseguiu pô-la funcionar, depois de meia hora de tentativas desesperadas. A cortina de ferro ferrugento deslizou para o lado, com uma cheadeira desagradável, revelando os olhos dos três rapazes à curta escada rolante, que os levaria ao exterior. Alguns dos degraus tinham se ido abaixo, e por entre as aberturas enormes e com a ajuda das lanternas, puderam ver as peças gigantescas imóveis desde há vários anos corroídas pela ferrugem e cobertas de qualquer coisa acastanhada que até parecia mover-se quase imperceptivelmente. Não lhes foi fácil arranjar em maneira de subir. Foram várias as vezes em que os degraus onde se apoiavam cederam sob seus, os seus passos, afundando-se no abismo com ruídos estridentes. Enquanto os rapazes conseguiam escapar ao vazio, agarrando-se ao que restava das velhas armações dos candeiros do, do metro. O caminho até a superfície não era longo, mas a determinação com que haviam partido começou a evaporar-se com o primeiro desmoronamento. E para elevarem os ânimos, imaginaram-se saqueadores. Saqueadores. A palavra que chegara a soar como uma palavra estranha no mundo das estações subterrâneas afirmara-se e ganhara raízes. De início, a designação aplicara-se a pessoas cuja pobreza as empurrava para as carreiras de tiro militares, já abandonadas, onde desmantelavam mísseis e bombas para explodir vendendo as partes de ligas metálicas aos mercadores de metais não-ferrosas. E também se aplicava às pessoas estranhas que em tempos de paz emergiam dos esgotos. O seu significado tivera sempre um elemento em comum, uma atividade muito arriscada que implicava invariavelmente um confronto com o que era desconhecido, misterioso e sinistro. Quem sabia o que poderia acontecer nessas terras abandonadas, onde o solo radioativo, desfigurado por milhares de explosões e atravessado por trincheiras e minado de catacumbas, fazia parecer coisas monstruosas. E só se podia adivinhar o que viveria nos esgotos de uma metrópole cheia de gente depois de os seus construtores terem selado para serem os corredores sombrios, estreitos e mal cheirosos do seu subsolo. No Metro os exploradores mais ousados que arranjavam coragem para se aventurar na superfície também se tornaram conhecidos por saqueadores. Subiam à superfície com fatos protetores, máscaras antigás com vidros foscos e muito bem armados, em busca do que fazia falta a toda a gente, equipamento e provisões militares, peças sobressalentes, combustível. Havia centenas de homens que ousavam correr esse risco. E contavam-se pelos dedos das mãos os que regressavam vivos e que por isso valiam seu peso em ouro. Eram ainda mais apreciados do que os antigos empregados do Metro, porque lá em cima esperavam-nos toda a espécie de perigos, das radiações às mais monstruosas criaturas que elas haviam gerado. A vida que continuava a existir à superfície já não estava de acordo com a concepção habitual que os seres humanos dela faziam. Cada saqueador tornava-se uma lenda viva, um semideus, encarado por todos, novos e velhos, com um espanto extasiado. No mundo onde já não havia horizontes alcançáveis pelo voo ou pela navegação marítima, e onde as palavras piloto e marinheiro se tornavam obsoletas e sem sentido, as crianças desejavam ser saqueadoras. Para poderem destacar-se com armaduras brilhantes, E acompanhadas por olhares generalizados de adoração e de gratidão, subindo à superfície, a caminho do reino dos deuses, prontas a enfrentar os monstros e a trazer consigo para o subsolo combustível, provisões militares, luz e fogo, ou seja, a vida. Artyom, o seu amigo Xenia e Vitalik, o resmungão, queriam ser saqueadores e forçando-se a subir pela escada rolante, horrível, barulhenta e com os degraus a desfazer-se, imaginaram-se a envergar fatos protetores, transportando consigo monitores de radiação e enormes metralhadoras prontas a disparar. A imagem dos saqueadores. Mas na realidade não tinham monitores de radiação nem qualquer elemento protetor. Os únicos objetos que transportavam era a antiga espingarda de dois canos, que talvez já nem disparasse. A subida não demorou muito tempo e acabaram por achar-se a um passo da superfície. Era a noite, felizmente. Não fosse esse o caso e teriam ficado secos. Os olhos dos três rapazes, já habituados à escuridão e à luz avermelhada das fogueiras e das lâmpadas de emergência durante os muitos anos de vida dos Pissolo, não teriam suportado o brilho do dia. Cegos e indefesos, dificilmente voltariam a encontrar o caminho de regresso. A entrada da estação do Jardim Botânico estava quase destruída. Metade do telhado já se desmoronara. E pelo buraco que ficara aberto, podia ver-se a poeira radioativa do céu azul escuro de verão, já limpo de nuvens e cheio de estrelas. Mas o que era um céu estrelado para uma criança que nem conseguia imaginar que não precisava de estar sempre debaixo de um teto? E que, ao erguer o olhar, não teria sempre de ver coberturas de cimento e redes apodrecidas de fios e de canos, podendo deixar os olhos perder-se numa imensidão azul escura que se abriria diante de si que impressão isso não faria e as estrelas poderia alguém que nunca tivesse visto as estrelas imaginar o que é o infinito quando muito possivelmente este conceito há de se ter aparecido entre os humanos por ter sido inspirado pela vastidão noturna do céu milhões de estrelas brilhantes de pregos de prata cravados numa abóbada de veludos azul escuro. Os rapazes ficaram imóveis durante três, cinco, dez minutos, incapazes de dizer uma palavra que fosse. Não se teriam mexido e de manhã seriam cozidos vivos pela luz, se não tivessem ouvido muito perto deles um uivo capaz de fazer gelar o sangue. Recuperando o uso dos sentidos, apressaram-se a regressar à escada rolante e desceram mais depressa que as suas pernas lhes permitiam. Já desinteressados dos cuidados que deviam ter, e arriscando-se a cada passo a mergulhar nos mecanismos cheios de dentes afiados. Amparando-se e ajudando-se mutuamente, conseguiram fazer a viagem de regresso em poucos segundos. Deslizando pelos últimos degraus, tendo perdido a espingada de dois canos pelo caminho, atiraram-se de imediato ao painel de controle da barreira. Mas, raios! A velha cortina, já ferrugenta, ficara colada e não conseguia voltar à sua posição anterior. Meio mortos de medo perante a possibilidade de os monstros da superfície os perseguirem, os rapazes correram para o cordão do norte, na sua tentativa de regressarem à casa. Lembrando-se, no entanto, de que pareciam ter feito uma coisa muito má, e de que haviam deixado abertas aos mutantes as portas herméticas, tal como o caminho que os conduziria ao metro e às pessoas. Ainda arranjaram tempo para se porem de acordo em manterem os lábios bem fechados, e para não dizerem a nenhum adulto onde tinham estado. No cordão... Disseram apenas que haviam saído por um túnel lateral para caçar ratos, e que, tendo perdido a arma que levavam, se assustaram e optaram por voltar. A Artyom, é claro, teve de enfrentar a fúria do padastro. O traseiro ficou a doer-lhe por muito tempo, depois do castigo que lhe foi aplicado pelo cinto militar de seu pai adotivo. Mas Artyom aguentou-se com a coragem de um resistente feito refém e não traiu o segredo militar dos seus companheiros e os seus companheiros também se mantiveram silenciosos e toda a gente acreditou neles mas agora ao pensar na escapada dela Archer sentia-se cada vez mais mergulhado numa num... reflexão profunda a viagem que haviam feito e mais importante do que isso a barreira que ficara aberta teria alguma coisa a ver com os assaltos dos monstros aos cordões de defesa que se repetiam há tantos anos Cumprimentando as pessoas com quem se cruzava, parando aqui e ali para saber notícias, apertar a mão a um amigo, beijar a face de uma rapariga conhecida e contar às gerações mais velhas os assuntos que se ocupava o padrasto, a Artyon chegou à casa mais tarde do que esperava. Não estava mais ninguém ali e Artyon decidiu não esperar pelo padrasto e deitar-se. Um turno de guarda de oito horas era suficiente para deitar abaixo qualquer um. Descalçou as botas, tirou a blusão e assentou o rosto na mofada. O sono não o fez esperar. A aba da tenda ergueu-se e uma figura enorme deslizou sem ruído para o interior, mantendo o rosto invisível. A única coisa visível era o brilho, brilho agourento de um crânio de pele suave, que refletia as luzes vermelhas de emergência. E uma voz abafada fez-se ouvir. Voltamos a encontrar-nos. Pelo que vejo, o teu padrasto não se encontra aqui. Não tem importância. Encontrá-lo, Emos. Mais tarde ou mais cedo. Ele não se escapará. Por agora tens tu de vir comigo. Há uma coisa de que devemos falar. Da barreira do Jardim Botânico, por exemplo. Paralisado, Artyon reconheceu o homem que encontraram no cordão, nesse dia, o que se apresentara como caçador. O homem aproximou-se devagar e sem ruído, mas mesmo assim o rosto não ficou visível. Por qualquer motivo que não percebia, a luz estava a iluminar a cena de uma maneira estranha. Artyon quis pedir socorro, mas uma mão poderosa, tão fria como a mão da morte, fechou-se-lhe sobre a boca. Por fim, conseguiu deitar a mão a uma lanterna, ligá-la a e iluminar a face do homem. E o que viu tornou-o tornou impotente, por instantes, e encheu-o de terror. O que estava à sua frente não era um rosto humano, mas um horrendo focinho preto, com dois olhos enormes, vazios e completamente escuros, e uma bocarra escancarada. A Archon deu um salto e precipitou-se para fora da tenda. As luzes apagaram-se de repente e a estação mergulhou no escuro. Só se viam os reflexos débeis de uma pequena fogueira ao longe. Sem parar para pensar, Artyon começou a correr nessa direção, procurando a luz. O monstro saltou atrás dele, rugindo. — Para! — Não tens para onde fugir! E soltava gargalhadas de estarrecer, roucas como rugidos, que rapidamente se transformaram em uivos mais próprios dos cemitérios. Artyon continuou a correr sem se voltar para trás, ao ouvir os passos dados pelas botas pesadas atrás dele, num ritmo nada apressado, como se o seu perseguidor soubesse que ele não tinha para onde fugir e que viria a ser apanhado mais cedo ou mais tarde. Ao aproximar-se da fogueira, Artyon viu uma figura aí sentada, de costas voltadas para ele. Ia tocar no ombro dessa pessoa e pedir-lhe ajuda, mas a figura caiu para trás e tornou-se óbvio que essa pessoa já estava morta há bastante tempo. Tendo o rosto coberto com geada. O rosto, reconheceu Arton, era do tio Sasha, o seu padrasto. É, Artion. Isso é que foi dormir. Ressoou a voz de Socorro. Vá, levanta-te. Estás a dormir profundamente às sete horas, Dominhoco. E nós temos uma visita. Que estás a. Que está a chegar? Artyon sentou-se na cama e olhou para ele, atônito. Ótimo, oh, Sasha, está tudo bem contigo? Perguntou finalmente depois de estar a piscar os olhos durante um minuto. E teve dificuldade em vencer a tentação de lhe perguntar se ele estava vivo e não apenas pelo fato de o ter à sua frente. Sim, como podes ver. Vamos, vamos, levanta-te. Não vale a pena estares aí a fazer ronha. Quero apresentar-te ao meu amigo, disse Socó. Artion ouviu uma voz abafada que conhecia, e sentiu-se coberto de suores frios, lembrando-se do seu recente pesadelo. Então, já se conhecem? Disse Socorói, surpreendido. Bem, Arteon. És pespicais. O visitante entrou na tenda finalmente. A Artyon estremeceu e ficou encostado à parede. Era o caçador. Recordou-se do pesadelo. O troar das botas pesadas atrás de si. O cadáver irto sentado junto à fogueira. Sim, já nos conhecemos. Conseguiu responder o jovem, estendendo uma mão relutante ao recém-chegado. A mão do caçador estava quente e seca e Artyon começou lentamente a a convencer-se de que tudo for um sonho e de que não havia nada de sinistro nesse homem, cabendo a culpa à sua própria imaginação, que, excitada pelo medo depois de oito horas passadas no cordão, começara a brincar com seus sonhos. — Olha, Artyon, faz-nos um favor. Põe água a ferver para o chá. — Já bebeste do nosso chá? Perguntou Socóia ao visitante, piscando-lhe um olho. É uma poção venenosa. Já o conheço. Respondeu o caçador acenando -o afirmativamente com a cabeça. É um bom chá. Também o fazem em Pechatnik. Mas aí é, é lavadura para porcos. Aqui é outra coisa. Artion foi buscar água e dirigiu-se depois ao fogo comunitário para o por a ferver. Era estritamente proibido fazer lume dentro das tendas. Já tinham ardido algumas estações por causa disso, antes da proibição. Durante o caminho pensou em Pechatnik. A estação ficava do lado oposto da rede do metro, e quem sabe o tempo que demoraria ir até aí. Quantos transbordos e quantas travessias seriam necessárias fazer e por quantas estações seria necessário passar Sendo às vezes obrigatório mentir, lutar, procurar ligações pessoais que facilitassem a passagem. Este tipo, a dizer, desinteressadamente, também o fazem em Pechatnik. Sem dúvida, era... que era uma personagem interessante, apesar de parecer um pouco assustador. O aperto de mão era muito forte e Artyom também não era débil. Estava sempre desejoso de comparar forças por meio de um aperto de mão. Depois de ter a água ferver, Artyon regressou à tenda. O caçador já tinha tirado a gabardina. Vestia uma camisola preta de gola alta, revelando um pescoço grosso e um corpo robusto, e calças militares, bem apertadas, com um cinto de oficial. Por cima da camisola, usava um colete com diversos bolsos e um coldre por baixo do braço, com uma gigantesca pistola de metal bem polida. Mais de perto, Artyon identificou-a como uma Stetkin, com um silenciador comprido e um outro dispositivo que parecia uma mira telescópica a laser. Um monstro destes custava uma fortuna. E certamente não era, como notou Artyon de imediato, uma arma de defesa. Aliás, lembrou-se o caçador apresentar-se como alguém que caça. Artyom, serve chá ao nosso visitante, e tu senta-te, caçador. Diz-nos como vais. Sukhoi estava obviamente excitado. Só o diabo sabe quanto tempo já passou desde que te vi pela última vez? Já te falarei de mim, daqui a pouco. Não há muito a dizer, mas passam-se algumas coisas estranhas com vocês, segundo me dizem andam por aí do Andes, vindos do norte. Já ouvi hoje contos de fadas enquanto estive com a patrulha. Que se passa? O caçador falava por meio de frases curtas, entrecortadas. É a morte, caçador, respondeu Socoi, com um semblante repentinamente sombrio. É a nossa morte que nos vem visitar, vinda do futuro. Está a tentar aproximar-se de mansinho É o que é. Por que a morte? Ouvi dizer que os tinham conseguido esmagar com êxito. Que eles... Eles estavam desarmados. Então. De onde vêm e o que são? Nunca ouvi nada de parecido com isto em nenhuma das outras estações. Nunca. E isso significa que não está a acontecer em mais sítio nenhum. Quero saber o que se passa. Sinto que nos ameaça um perigo bem grande. E quero conhecer o nível desse perigo. Quero conhecer a sua natureza. E por isso que aqui estou. O perigo deve ser eliminado, certo caçador? Ainda és um cowboy caçador. E poderá na realidade ser eliminado o perigo? Sukhoi fez um sorriso triste. A questão fundamental é essa. Tudo aqui é muito mais complexo do que te parece. Bastante mais complexo. Isto não são só zumbis e cadáveres a andar num ecrã de cinema. Aí é tudo demasiado simples. Basta carregar um revólver com duas balas de prata. Socorro juntou as duas mãos à frente do corpo como se estivesse a apontar uma pistola. E bang, bang. E as forças do mal foram destruídas. Mas aqui as coisas são diferentes. E assustadoras. E como tu bem sabes, é difícil assustar-me. Estás realmente assustado? Perguntou o caçador surpreendido. A arma principal deles é o terror. As pessoas já têm dificuldade em manter as suas posições e já dormem com metralhadores com uses E eles atacam desarmados. E toda a gente sabe que há uma enorme quantidade deles e vai atacar-nos. E que agora são diferentes e as pessoas já quase fogem deles, horrorizadas. Aqui entre nós até já houve algumas que enlouqueceram. E isto já não é só medo, caçador. Sukhoi baixou a voz. E isto nem sei como hei de explicar-te, em termos simples, Cada vez é mais forte, e estão a entrar nas nossas cabeças de alguma maneira. E parece-me que o estão a fazer de propósito. Podemos senti-los de longe, a sensação torna-se cada vez mais forte, a agitação, a que dão origem, é tamanha tamanho que os joelhos começam a tremer. E ainda não se pode ouvir nada, nem ver, mas já sabemos que estão a aproximar-se, cada vez mais, cada vez mais. Ouve-se depois um uivo e só queremos fugir. Mas já estão mais perto, e nós começamos a estremecer. E depois podemos vê-los andar de olhos bem abertos em direção aos holofotes. A Artyon sentiu um calafrio e estremeceu. Parecia afinal que não era ele o único atormentado pelos pesadelos. Habitualmente, tentava não falar a ninguém no assunto. Receava que o tomassem por covarde ou por louco. Estão a tolir-nos tolir as mentes, esses épteis. Prosseguiu, Sukhoi. E, sabes, é como se estivessem a ajustar-se ao nosso comprimento de onda. E quando voltarem a atacar-nos, vamos senti-los com intensidade ainda maior e estaremos ainda mais assustados. E isto já não é só medo, garanto-te. Sukhoi calou-se. O caçador continuou sentado, imóvel, a observá-lo e, aparentemente, a pensar no que acabara de ouvir. Depois, bebeu uma grande quantidade de chá quente e disse, numa voz pausada e sossegada. — Isto é uma ameaça generalizada, Sokoi. — Para a porcaria do Metro, no seu conjunto, e não apenas para a tua estação. Sokoi manteve-se calado, como se não quisesse dar-lhe resposta, mas de repente explodiu. A todo metro, dizes tu? Não. Não é só o metro. Isto é uma ameaça ao progresso da própria humanidade, que já arranjou um problema bem grande, graças ao seu próprio progresso. É tempo de pagarmos. É uma batalha entre espécies, caçador. Uma batalha entre espécies. E os pretos não são espíritos malignos, nem são demônios saídos dos túmulos. Isto é o homo novus, a fase seguinte da evolução uma espécie melhor adaptada ao ambiente do que nós. O futuro é deles, caçador. Talvez o Homo sapiens demore mais algumas décadas a apodrecer por completo, talvez 50 anos, nesses buracos infernais que, que escavamos para nós próprios, quando havia bastante sustento, mas nem todos conseguiam viver acima do solo. E foi por isso que os mais pobres foram empurrados para o subsolo durante o dia. Vamos ficar tão pálidos e tão doentes como os Morlocks de Wells. Lembra-se deles? De a máquina do tempo? Dos monstros do futuro que viviam, viviam no subsolo? Também já tinham sido homo sapiens. É claro que nós estamos otimistas. Não queremos morrer. Cultivaremos os cogumelos com o nosso próprio esterco e o porco tornar-se-á o melhor amigo do homem, como se diz, e o nosso parceiro de sobrevivência. E engoliremos as multivitaminas que os nossos antepassados preparavam a toneladas. Com um apetite furioso, iremos sorrateiramente à superfície roubar mais uma lata de petróleo, mais alguns trapos, e se tivermos realmente sorte, mais um punhado de balas e tudo mais de pressa que pudermos. Para regressarmos, também tão depressa quanto pudermos, aos nossos buracos sufocantes, e olhar disfarçadamente em redor, como se fôssemos ladrões, para verificarmos se alguém deu pelo, pelo que fizemos. Porque já não nos sentimos em casa lá em cima, à superfície. O mundo já não, não nos pertence, caçador. O mundo já não nos pertence. Socorro voltou a calar-se, olhando para o vapor que se lentamente da sua caneca de chá e que estava a condensar-se no ambiente crepuscular da tenda. O caçador não lhe respondeu e Artyom percebeu, de repente que nunca ouvira o padraço dizer palavras como as que agora lhe ouvira. Nada restava da sua antiga confiança no fato de que tudo correria necessariamente bem. Nem do seu Não entres em pânico. Vamos ultrapassar isto. Nem das suas piscadelas de olho encorajadoras. Seria só teatro, tudo isso? Não tem nada a dizer, caçador. Nada. Vá, contradiz-me. Onde estão os teus argumentos? O que é feito do teu otimismo? Quando falamos pela última vez, tinhas a certeza de que os níveis de radiação baixariam e de que as pessoas regressariam de novo à superfície. É, caçador. O sol nascerá sobre as árvores, mas não só para mim. Socorro começou a cantar, numa voz provocatória. Agarremos a vida com os nossos dentes, segurá-la... Emos com toda a nossa força. Mas que teriam dito os filósofos e confirmado os seus seguidores se não houvesse nada que pudéssemos agarrar-nos? Tu não queres acreditar, e não podes acreditar, mas lá no fundo da tua alma sabes que é assim. Mas também, nós gostamos disso, caçador. Não gostamos? Tu e eu. Ambos amamos a vida. Andaremos a rastejar aqui pelo subsolo. A dormir abraçados aos porcos e a comer ratos. Mas sobreviveremos, certo? Acorda, caçador. Ninguém escreverá um livro sobre ti com o título História de um Verdadeiro Homem. Ninguém cantará a vontade que tens de viver, nem o teu instinto hipertrófico de autopreservação. Quanto mais tempo viverás alimentar-te de gorgumelos, de multivitaminas e de carne de porco? Rende-te, homo sapiens. Já não és o rei da natureza. Foste destronado. É claro que não tens de morrer instantaneamente. Ninguém insistirá nisso. Arrasta-te pelo subsolo durante mais um pouco em agonia, a sufocares nos teus próprios excrementos. Mas fica a saber isto, homo sapiens. Estás obsoleto. A evolução cujas leis, já compreendeste, criou uma nova derivação e tu já não és a etapa final. A coroa da criação. És um dinossauro. Agora tens de te afastar para dares lugar a uma espécie nova e mais perfeita. Não precisas de ser egoísta. O jogo já terminou e tens de deixar jogar os outros. E o teu tempo acabou. Foste extinto. Deixe as futuras gerações darem cabo da cabeça a pensar no motivo da extinção do homem sapiens. Duvido, no entanto, de que possa haver alguém interessado. O caçador, que esteve a examinar as unhas durante este monólogo, levantou os olhos para Sukó e disse, com uma expressão muito séria, Desististe realmente de tudo, desde que nos vimos pela última vez. Lembro-me de que me tinhas estado a dizer que se preservássemos a cultura, se não nos tornássemos amargos, se não deixássemos de usar a língua russa corretamente, se os nossos filhos aprendessem a ler e escrever. Então tudo estaria bem e sobreviveríamos aqui embaixo. Não foste tu que o disseste? Ou foi outra pessoa? Agora, olha para ti. Rende-te, homo sapiens? Mas que raio é isso? Pois, mas eu só me limitei a chegar a algumas conclusões, caçador. Senti uma coisa que tu ainda não sentiste e que talvez nunca sintas. Que somos dinossauros e que estamos a viver os últimos dias da nossa vida. Pode demorar ainda dez ou mesmo duzentos anos. Mas de qualquer modo. A resistência é inútil, certo? sugeriu o caçador, num tom de voz crítico. Onde queres chegar? Sukhoi, calado, baixou os olhos. O que acabaram de dizer custara-lhe muito. Nunca a sua fraqueza a ninguém, nem dissera uma coisa assim a um velho amigo. E o pior de tudo era tê-lo feito à frente de Artyon. Era-lhe doloroso ter de desfraudar a bandeira branca. Mas não. Não quiseste esperar. Disse o caçador lentamente, pondo-se em pé a toda a sua altura. E eles também não. Falachem novas espécies? Evolução? Extinção inevitável? Esterco? Porco? Vitaminas? Ainda não cheguei a esse ponto. E também não tenho medo. Compreendes? Não estou a levantar a mão para servir de voluntário. O instinto da autopreservação? Chama-lhe isso, se queres, e sim enterrarei os meus dentes na vida. Que se for da tua evolução. Deixa que as outras espécies fiquem à espera de vez. Eu não sou um cabrito a caminho do matadouro. Estás a pregar-me um sermão, deixes por quê. Se não o fizeres sozinho, se tiveres necessidade de o fazeres coletivamente, já não ficarás tão envergonhado. Ou o inimigo prometeu-te um prato de cereais quentes por cada pessoa que lhe levares aprisionada. O meu combate é inútil. Dizes que estamos à beira do abismo? Pois olha, escarro no teu abismo. Se achas que o teu lugar é no fundo do abismo, então respira fundo e toca marchar lá para dentro. Mas eu não vou. Se o homem racional, o homo, o homo sapiens refinado e civilizado, decidir capitular, eu recusar-me-ei a ser considerado um de vocês e preferir passar a ser um animal. E, como um animal, ferrarei os dentes na vida. E roerei as gargantas dos outros para poder sobreviver. E sobreviverei. Percebe-se? Sobreviverei. O caçador sentou-se e calmamente pediu mais chá a Artyon. O próprio Sukhoi levantou-se, sem dizer nada, para ir encher a... e aquecer a chaleira, com uma expressão sombria. Artion ficou sozinho na tenda com o caçador. As últimas palavras destes soavam a desprezo e a sua confiança maliciosa de que sobreviveria acenderam uma fogueira no coração de Artyon. Ficou durante muito tempo a pensar se devia dizer alguma coisa, e o caçador acabou por se voltar para ele e perguntar. E tu, meu amigo, que pensas? Diz-me, não sejas tímido? Também te queres transformar em vegetação? Como um dinossauro? Queres ficar sentado em cima das tuas coisas esperar por alguém que te venha buscar? Conheces a parábola da Rã que estavas, estava nas natas? Duas hãs aterraram num balde com natas. Uma delas, a pensar racionalmente, compreendeu de imediato que não valia a pena existir e que não se pode iludir o destino. E se houvesse uma vida depois da morte? De que serviria andar e saltar de um lado para o outro? Alimentar esperanças em vão? Cruzou as pernas e deixou-se afundar. A segunda, que era pava, talvez fosse a teia e começou aos saltos. Parecia que ela não teria um motivo para andar aos saltos se tudo já estava predestinado. Mas continuou a saltar e a saltar, e tanto saltou que bateu as natas, e estas se transformaram em manteiga. E a rã já conseguiu rastejar por cima da manteiga e chegar à borda do balde. Com o que estamos a fazer, honramos a memória da amiga dessa segunda Ram, eternamente condenada em nome do progresso e do pensamento racional. Quem é você? Aventurou-se finalmente Artyon a perguntar. Eu? Já sabes quem eu sou? O que caça? Mas o que significa isso? O que caça? O que faz? Só caça? Como posso explicar-te? Sabes o que compõe o corpo humano? É feito de milhões de células minúsculas. Algumas emitem sinais elétricos. Outras armazenam informações. Outras alimentam-se dos nutrientes. Outras transferem oxigênio. Mas todas elas, mesmo as mais importantes entre elas, morreriam no período de um dia. E o próprio organismo morreria também. Se não fossem as células responsáveis pela imunidade. São os macrófagos. Elas trabalham metodicamente com a regularidade de um relógio ou de um metrônomo. Quando uma infecção entra no organismo, elas localizam-na, perseguem-na até descobrirem onde está escondida e mais cedo ou mais tarde, aproximam-se dela e... O caçador fez um gesto com as mãos, como se estivesse a torcer o pescoço de alguém, emitindo um ruído desagradável que parecia de ossos a serem esmagados. Liquidam-na. Mas que tem isso a ver com o seu trabalho? Imagina que o Metro é um organismo humano. Um organismo complexo, composto por cerca de 40 mil células. Eu sou o macrófago, o caçador. O meu trabalho é este. Qualquer perigo que seja o suficiente grave, a ponto de poder ameaçar todo o organismo, deve ser liquidado. É isso que eu faço. Sukhoi regressou, finalmente com a chaleira, e verteu o líquido fervente nas canecas. Tinha, obviamente, estado a pensar entretanto, e, voltando-se para o caçador, perguntou. Vais então ocupar-te da liquidação da origem do perigo, cowboy. Vai caçar e abater todos os pretos? Isso dificilmente servirá para alguma coisa. Nada há que possa ser feito, caçador. Nada. Há sempre uma última opção, o último recurso. Destruir o túnel do norte. Fazê-lo desmoronar-se por completo. Bloquear todo o contato com essa tua nova espécie. Deixá-los procriar lá em cima e obrigá-los a deixarem-nos em paz. Como se fôssemos apenas toupeiras. O subsolo passa a ser o nosso habitat natural. Vou dizer-te uma coisa interessante. E só algumas pessoas é que sabem disto. Aqui na estação. Um dos túneis já foi destruído. Mas por cima de nós, por cima do túnel do Norte, há uma corrente de água na superfície. Quando fizeram explodir o segundo túnel do Norte, ficamos quase submersos. Se a explosão tivesse sido um pouco mais forte, adeus, querida VDNKH. Portanto, se fizermos rebentar o túnel do Norte, que ainda resta, ficaremos debaixo da água, submersos num caldo radioativo. E isso será o fim. E não apenas para nós. E é, é, é aí que reside o perigo principal para todo o metro. Se dermos início a uma batalha entre espécies, agora e desta maneira, será a nossa espécie derrotada, como no xadrez. Cheque ao rei. E a porta estanque? Ela pode ser sempre fechada nesse túnel, não é verdade? Perguntou o caçador. A porta estanque já foi desmantelada por alguns tipos espertos há uns quinze anos, tal como as restantes portas das linhas, que aproveitaram o material para fortificar uma das estações. Já ninguém se lembra de qual. Mas tu sabes disso, não? Vez, cheque ao rei. Outra vez. Diz-me. Eles aumentaram a pressão. Mais recentemente? o caçador pareceu estar a ceder aos argumentos de Sukhoi, mudando o rumo da conversa. E de que maneira? É difícil acreditar que até há pouco tempo nós nem sabíamos da existência deles. E agora estão. Uma ameaça das grandes. E acredita no que te digo. Já se aproxima o dia em que nos derrotarão. Apesar de todas as nossas fortificações, dos nossos holofotes e das nossas metralhadoras. É impossível mobilizar mobilizar o metro todo para defender uma estação que não serve para nada. É certo que fazemos um chá bastante bom, mas é pouco provável que alguém arrisque a vida por um chá tão excelente como o nosso. No limite, teremos sempre a concorrência da estação de Peshatnik. Cheque ao rei. Outra vez. Sokói sorriu com uma expressão de tristeza. Ninguém precisa de nós, e nós não seremos capazes sozinhos de oferecer resistência. Não podemos fazer explodir o túnel e bloqueá-los, e também não temos os meios para irmos à superfície. Destruí-los por motivos óbvios. Cheque mate. mate para ti, caçador. E cheque mate também para mim mate a todos nós. No futuro mais próximo, se percebes o que estou a dizer. O sorriso de Sukhoi era amargo. Veremos. Contrapôs o caçador secamente. Veremos. Deixaram-se ficar sentados mais algum tempo, a discutir outros assuntos. A Artyon não conhecia muitos dos nomes a que se referiam. Ouviu falar em acontecimentos que não conhecia. De vez em quando discutiam sobre qualquer coisa de que Artion também pouco percebia. Era uma conversa que se mantinha há vários anos, cuja importância diminuía quando não passavam algum tempo sem se verem e que se reacendia quando voltavam a encontrar-se. Finalmente, o caçador pôs-se em pé e disse que tinha de deitar-se porque, ao contrário de Artion, ainda não tinha pregado olho desde que regressaram da patrulha. Despediu-se de Sukhoi, mas, antes de desaparecer, voltou-se para Artyon e se surrou-lhe. Vem cá fora por um minuto. A Artyon levantou-se de um salto e seguiu-o, sem prestar atenção ao olhar de surpresa no rosto do padrasto. O caçador já estava à sua espera no exterior. Abotoar silenciosamente a gabardina ia e levantar o ferrolho para abrir o portão. Vamos, sugeriu, passando para o cais, no movimento rápido, a caminho da tenda reservada aos visitantes, onde estava alojado. A Artyon acompanhou-o, hesitante, tentando adivinhar o que o homem queria tratar com ele, que não passava de um rapaz, que nada fizera ainda de significativo ou de útil. — O que achas do meu trabalho? — perguntou o caçador. — É porreiro. — Quer dizer... Se não fosse você... Bem, e os outros como você? Se há mais pessoas assim, então já teríamos há muito tempo... Murmurou Artyon, sentindo-se pouco confortável. Sentiu a língua presa e com muito calor de repente. Quando alguém como caçador lhe prestava atenção ele queria dizer alguma coisa pedindo-lhe para acompanhar, para falar com ele a sós e sem a presença do padrasto, Artyon não conseguia deixar de corar como uma virgem e de ficar aflito, não podendo fazer mais do que o balir como um cordeiro. Achas bem este trabalho? Bem, quando as pessoas acham bem, isso significa que não vale a pena estar a dar ouvidos aos derrotistas que vivem entre nós. O caçador sorriu. O teu padrasto está a ser covarde, é só isso. No entanto, ele é um homem corajoso. Ou já foi em tempos. Está a acontecer uma coisa horrível, Artion, Que não podemos permitir que continue a acontecer. O teu padrasto até tem razão. Essas criaturas não são os doentes que vimos em dezenas de outras estações. Não são vândalos. Não são apenas degenerados. É qualquer coisa que é nova. E que é mais mortífera. Paira sobre nós uma atmosfera gelada. E um ambiente de morte. Estou aqui só há dois dias e já me sinto ameaçado pelo medo. E segundo percebo, quanto mais se sabe sobre eles e mais se observam, mais forte se torna esse medo. Tu, por exemplo, já os viste muitas vezes? Só uma até agora. Mas também só agora que estou na Patrulha do Norte. Disse Artyon. Mas sou sincero. Uma vez chegou. Desde que essa altura que tenho pesadelos. Como hoje, por exemplo. E já foi há algum tempo que os vi. Pesadelos, desisto. Também. O caçador franziu o sobrólio. De fato não parece uma coincidência. E se eu viver aqui mais algum tempo, mais alguns meses, acompanhar regularmente as patrulhas. Não será de estranhar que também venha ficar assim amargo. Não, meu rapaz. O teu padrasto está enganado. Não é ele que está a falar. Não é ele que está a pensar. Desistam, dizem eles. É inútil resistir. Ele é o porta-voz deles. E nem sabe que o é. Muito possivelmente. E é natural, eu acho. Que eles consigam assim penetrar na psique das pessoas. São demoníacos. Diz-me, Artyom. O caçador voltou-se para ele e o rapaz percebeu que ia ouvir uma coisa importante. Tens algum segredo? Alguma coisa que não dirias a um dos habitantes da estação, mas que poderias dizer a um visitante que está só de passagem, talvez? Bem... A Artyon hesitou, e para que fosse mais capaz de perceber, era visível que havia um segredo. Eu também tenho um segredo. Podíamos trocá-los. Eu preciso de partilhar esse segredo com alguém. Mas quero ter a certeza de que ninguém o conta depois. É por isso que me podes contar o teu segredo. Desde que não seja uma parvoice sobre uma rapariga que seja uma coisa realmente séria. Que mais ninguém deva saber. Isso é importante para mim. Muito importante, compreendes? Arton hesitou. A curiosidade estava naturalmente a puxar por ele. Mas isso não o impedia de continuar a ter medo de contar o seu segredo a um homem com quem não só era interessante falar, mas que parecia ser também alguém capaz de assassinar a sangue frio e de ser capaz de tudo fazer para afastar qualquer obstáculo que lhe surgisse ao caminho. E se Artion também tivesse sido responsável pela incursão dos pretos? O caçador fitou-lhe diretamente nos olhos, com uma expressão tranquilizadora, dizendo-lhe Nada tens a recear de mim, garanto-te imunidade. E piscou-lhe o olho, fraternalmente. Estavam já junto à tenda reservada aos visitantes que tinha sido cedido ao caçador, para passar a noite, mas ficaram no exterior. Arthur pensou no assunto, mais uma vez, e tomou uma decisão. Inspirou mais profundamente, e depois de uma sua vez, relatou a história da sua expedição ao Jardim Botânico. Ao terminar, o caçador ficou silencioso durante algum tempo, a pensar no que acabara de ouvir. Depois, numa voz rouca disse. Bem, em termos genéricos, tu e os teus amigos deviam ter sido mortos por causa do que fizeram, numa perspectiva de disciplina. No entanto, eu já te garanti imunidade, mas ela não é extensível aos teus amigos. Artyon sobressaltou-se e sentiu-se gelar de medo, ao mesmo tempo que as pernas lhe vacilavam. Nem conseguiu falar, e esperou pelo veredito em silêncio. Mas, tendo em atenção a tua idade, e a estupidez do que fizeram, e também o fato de já não ser recente, estás perdoado. Tranquiliza-te. E, para Ation um poder ficar mais sossegado, o caçador piscou-lhe o olho, com uma expressão de maior segurança. Mas é bom que saibas que os outros habitantes dessa estação não te teriam mostrado qualquer misericórdia. Portanto, deste me uma arma muito poderosa que pode ser usada contra ti. Agora podes ouvir o meu segredo. E com Artyom já arrependesse se de ter falado, o caçador prosseguiu. Eu tive um motivo para atravessar toda a rede do metro e vir a esta estação. Não desisti da minha tarefa. O perigo tem de ser eliminado, como já me ouviste dizer hoje várias vezes tem de ser eliminado e será eliminado. É o que eu faço. O teu padrasto tem medo. Ele está a transformar-se lentamente no instrumento deles, tanto quanto consigo perceber. Está a opor-lhes a existência com uma relutância cada vez maior e está a tentar convencer-me, a juntar-me a ele. Se essa história da corrente de água da superfície é verdade, então fazer eclodir o túnel está fora de questão naturalmente. Mas o teu relato serviu para me tornar clara uma coisa. Se os pretos só chegaram cá depois da tua expedição, então a origem deles é o Jardim Botânico. Há qualquer coisa a crescer aí que não está bem. Se foi aí que eles nasceram. Isso significa que é possível bloqueá-los aí, mais perto da superfície. Sem o risco de libertar as águas que correm ao ar livre. Mas só o diabo é que sabe o que está a acontecer aos 700 metros no fim do túnel do norte. E aí que termina o nosso poder. E aí que começa o poder das trevas. E é ele a forma mais generalizada de governo em toda a rede do metro. E é para aí que eu vou. Ninguém o deve saber. Diz a Sukhoi que estive a fazer-te várias perguntas sobre as condições da estação. O que, de qualquer modo, é verdade. Não tens a explicar mais nada. Se tudo correr bem, eu explicarei tudo a quem tiver de saber. Mas pode acontecer que... O caçador fez uma pausa e observou o Artyon, de mais perto. Que eu não regresse. Se houver uma explosão ou não, se eu não regressar antes da manhã seguinte, alguém deve contar o que me aconteceu e falar aos meus colegas. Nos demônios que estão a causar problemas no vosso túnel do norte. Nessa estação, já me encontrei com todas as pessoas que conhecia, incluindo o teu padrasto. E eu sinto, e quase pude ver, que é uma espécie de verme, quase minúsculo, feito de dúvida e de terror, em ação nos cérebros de toda a gente que ficou exposta à influência deles. E eu não posso confiar em pessoas cujos cérebros estão a ser devorados por um verme desses. Preciso de uma pessoa saudável, cuja capacidade de raciocínio ainda não tenha sido assaltada por esses monstros. Preciso de ti, portanto. De mim? Mas como posso ajudá-lo? Perguntou Artyon, um surpreendido. Escuta-me. Se eu não regressar, terás de ir e custe o que custar, ouves-me bem? Apolis. E a estação de Kitai Gorod. E procurar aí um homem conhecido como Melnik. Conta-lhe tudo. E a mais. Vou dar-te uma coisa que tu lhe darás, para comprovares que vais da minha parte. Entra por um momento. O caçador tirou o cadeado do fecho da tenda, levantou a aba e disse a Artion para entrar. Não havia muito espaço no interior, devido à enorme mochila camuflada e ao saco de viagem muito grande que estavam no solo. À luz da lanterna, Artyom viu o cano cintilante de uma arma no fundo da mochila, que pela aparência seria uma metralhadora desmontável. Antes do de caçador conseguir fechar a mochila, para ele não poder ver o que aí se encontrava, Artyom avistou ainda uma caixa metálica de cor preta e branca, com carregadores de metralhadoras de um dos lados da arma e pequenas granadas verdes antipessoais no outro lado. Sem se referir ao arsenal, o caçador abriu o bolso lateral da mochila e retirou do interior uma pequena cápsula de metal, que já tinha sido o cartucho de uma bala de metralhadora. O lado onde devia encaixar uma bala estava torcido. É isto que lhes vai dar. Não fiques à minha espera, se passados dois dias eu não tiver voltado. E não tenhas medo. Vais encontrar em todo lado pessoas que te ajudarão. É o que tens de fazer. Ficas a saber que tudo depende de ti. Não tenho de explicar-te isso, pois não? Portanto, aqui está. Deseja-me êxito. E sai daqui. Tenho de dormir um pouco. A Artyon ainda conseguiu dizer adeus, apertando a mão ao caçador, antes de egressar à sua tenda, curvada ao peso da missão que lhe fora cometida.